Шеффілд і Марк, які тут уперше побачились після польоту на ракетному човні, урочисто потиснули один одному руку. Ініціатива належала Шеффілдові. Марк, побачивши заклеєне хрест-навхрест з мужками пластеру, виголене місце на Шеффілдовій голові, спочатку не наважувався до нього підійти. «Вибачте мені, доктор Шеффілд, вибачте». «Нічого, Марку? Як з тобою поводились?» «По-моєму, добре». «Обвинувачені, не розмовляти!» – гримнув на них капітан. Шеффілд спокійно заперечував. «Послухайте, капітане, у нас нема адвокатів, і ми не мали часу підготуватись до слухання справи». «Ніяких адвокатів не потрібно», – сказав капітан. «Це не суд присяжних на землі. Це капітанське розслідування, тобто зовсім інша річ. Важать тільки факти, а не всякі юридичні теревені. Процес може бути переглянутий на землі». «Але до того часу ми, може, статися і не доживем?» – гаріше заперечив Шеффілд. «Починаємо!» – оголосив капітан, грюкнувши по столу алюмінієвою скобою у формі літери «Т». Саймон сидів у першому ряду і ледь посміхався. Шеффілд стежив за ним із великим занепокоєнням. Саймонова посмішка нітрохи не змінилася за весь час, поки слухали свідків, котрі мали засвідчити, що команда ні в якому разі не повинна була знати про мету експедиції і що Марк з Шеффілдом були присутні, коли виголошувалася ця настанова. Міколог експедиції розповів про свою розмову з Шеффілдом, яка підтверджувала, що Шеффілд добре знав про цю заборону. Було встановлено, що Марк хворів більшу частину польоту до братуся і що після посадки на планету він хоча й одужав, але поводив себе дивно. Як ви можете це пояснити? запитав капітан. З гурту присутніх раптом пролунав спокійний голос Саймона. Він перелякався. Він був готовий на все, аби втекти з цієї планети. Шеффілд підхопився з місця. Зауваження Саймона не стосуються справи. Він не свідок. «Сідайте!» – сказав капітан, торохнувши скобою по столу. Суд точився далі. Викликали одного з членів екіпажу який засвідчив, що Марк повідомив їм про першу експедицію і що при цьому був присутній Шеффілд. «Я вимагаю перехресного допиту», – заволав Шеффілд. «У вас ще буде така можливість пізніше», – сказав капітан, і астронавта випроводили. Шеффілд уважно вдивлявся в присутніх. Було очевидно, що не всі симпатії на боці капітана. Шеффілд був психолог, і навіть за таких обставин йому спало на думку, що багато хто з них, мабуть, був радий забратися геть з братуся і в душі дякував Марку, що той прискорив цю справу. Більше того, їм, очевидно, не подобалася така поспішна судова розправа. Вернацький сидів похмурий, а Нові зиркав на Саймона з видимою неприязню. Шеффілда якраз непокоїв Саймон. Психолог відчував, що не хто інший, як він, переконав капітана влаштувати цей суд і що він може вимагати найвищої міри покарання. Шеффілд Вельми шкодував, що зачепив патологічну пиху цього чоловіка. Та над усе його бентежила поведінка Марка. Той не виявляв ніякого хвилювання. Куди поділися й усякі ознаки космічної хвороби? Марк слухав уважно, але те, що відбувалося, немов би не дуже його турбувало. Здавалось, він знає щось таке, у порівнянні з чим усе інше нічого не важить. Капітан грюкнув з кобою по столу і сказав, начебто все. Факти встановлено. Безперечно. Можна кінчати». Шеффілд знову підскочив зі свого місця. «Постривайте. А наша черга?» «Мовчіть», наказав капітан. «Ні, це ви мовчіть». Шеффілд звернувся до присутніх. «Послухайте, нам не дали змоги виправдатися. Нам навіть не дозволили допитати свідків. Хіба це справедливо?» Знявся гамір, якого не могло перекрити навіть стукотіння скоби. «Чого там виправдовуватись?» – холодно промовив Саймон. «Може, й нема чого», – крикнув у відповідь Шеффілд. «Але чим ви ризикуєте, якщо вислухаєте нас? Чи боїтеся, що нам таки є чим виправдатись?» Тепер у кают-компанії стало чути окремі вигуки. «Дайте йому сказати!» «Про мене хай говорить», – знизав плечима Саймон. Капітан похмуро запитав. «Чого ви хочете?» Шеффілд відповів. «Виступити як власний адвокат і викликати як свідка Марка Анунчуо». Марк спокійно підвівся. Шеффілд повернувся разом із стільцем до глядачів, а Маркові дав знак сісти. Він вирішив, що не варто розігрувати судовий спектакль на зразок тих, які показують по субефіру. Урочисто запитувати ім'я і біографію аж ніяк не варто. Краще одразу перейти до справи. І він сказав, «Марку, ти знав, що станеться, якщо ти розповіси команді про першу експедицію?» «Так, доктор Шеффілд? Тоді навіщо ти це зробив?» «Тому що нам усім було конче потрібно забиратися з братуся геть, не гаючи ні хвилини, а це був найшвидший спосіб покинути планету».